Lehenengo unitatea C. Arduratsua dirudi B. Urko naiz. Umeak zaintzeko lan bilan abil. Mutila laia naiz. Emeretzi urte ditut eta unibertsitatean aurrezkuntza ari naiz. Umeekin ondo moldatzen naiz. Goizez eta gauez lan egin dezaket. Ingeleza badakit. Nire telefonoa, Seil bost bederatzi hiru batzaz pibi da.